Усі четверо поробили із своїх широких поясів лямки, прикрутили їх до турячих рогів, впряглися у них і потягли страховисько вниз, у лісовій хащі, щоб там його оббілувати, порізати і приготувати про запас. «А що, хлопче?» лукаво звернувся до Грицька запорожець. «Хто ваший, цей тур чи загайло Еге, «Ге-ге, дядько, насупився Грицько, то й в біді загайло. В біді легко». Аби б його без біди, як тура. І запорожець багатозначно підморгнув. Конешевич Сагайдачний Що це була за особа Конешевич Сагайдачний? На Дністрі, в місті Самборі, жила собі жона благочестива, удова старенька, на прізвисько Сагайдачиха. Було в неї єдине чадо улюблене, синок Петрусь. Це був хлопчик Тихий, слухняний, хоч нерідко засмучував матір дивними вибриками, які полягали в тому, що він частенько пропадав цілими днями і тижнями, а потім з'являвся денебудь небудь верстов за сто, а то й більше, або з почаєвськими та київськими прочанами. Коли мати було, питала його, «Де ти синку пропадав?» Він відповідав, що або ходив до Рахманів, або шукав, де кінець світа, або врешті розпитував старців, де живе Вернигора». І стара бувала тільки об поле вдариться руками. Все, що Петрусь чув чудесно і таємничого, все це він хотів сам бачити. Чув він якось, що живуть десь незнані люди, якісь рахмани, і що знайти їх можна в такий спосіб. Коли буває в людей великдень, і люди їдять крашанки, то якщо кинути від свяченого яйця шкаралупу у воду так, щоб вона не потонула в річці, то шкаралупаця попливе річкою, буде плисти день, два, три, може, з тиждень, чи й більше, і допливе, нарешті, до Рахманського царства. І от тоді, коли Рахмани побачать, що припливли до них шкаралупи від крашанок з того світу, тоді і в них почнеться Великдень. От, наслухавшись цього, Петрусь Сагайдачний одного разу і кинув на Великдень шкаралупу з яйця в Дністер і зник із Самбора. Він пішов берегом Дністра. Слідом за Шкаралупою, що пливла за водою, звісно, губив її з очей, і все йшов, поки знайомі чумаки не зустріли його на дорозі і не привезли до матері. Таким же чином він шукав і кінця світу, і таємничого Вернигору, про якого він чув, що той горами вергає. Стараса Гайдачика, з сином, казала... Про його диватство на сповіді самому батюшці, і батюшка заспокоює, що хлопчик не дарма шукає кінця світу, що йому так від Бога дано, що в отроці через нерозуміння своє він шукає рахманів і вернигору, а коли змужніє, то стане угодний Богові і буде істину шукати. Що тому його слід віддати в книжну науку, і процвіте розум хлопчика, якщо сухий жезл ааронів, сказав у кінці батюшка. І, побачивши після того Петруся, погладив по голівці й мовив усміхаючись, Бути тобі верни горою». Таніса Гайдачиха, відслуживши на дорогу молебень, відвезла свого улюбленця в острог і віддала в тамтешню школу. В школі Петрусь учився добре, але також відзначався різними вибриками, подивував учителів надзвичайною кмітливістю, розумінням предмета науки і випереджав усіх знаннями. Та раптом починав лінуватися, пропадав цілими днями, блукав невідомо де, і потім знову з'являвся. Коли наставники питали його, де він пропадав, юний Сагайдачний неохоче відповідав, що він ходив у пустиню, шукав бога, постився, сподіваючись, що йому явиться біс для спокуси, але біс не явився і таке інше. Тим часом наставники не могли не бачити, що він був дуже богомольний, багато читав священних книг, багато знав, і сподівалися, що з нього вийде пустельник. Та вийшло не те. Юний Сагайдачний пропав, так таки пропав без зісти. Де він пропадав, ніхто не знав. Одні гадали, що пішов на Афон, де віддав наспасався його земляк Іоанн через свою письменність і незвичайну побожність. Інші, Сміливіші підозрювали, що він помандрував на Запоріжжя. Через багато років сталося таке. На Спаса, в місті Черкасах, на ринку, серед святково обраного постільства, серед статечних міщан і довговусих козаків, серед строкатої молоді, парубків, дівчат, молодиці, дітвори, серед навалених на майдані куб кавунів, дині, гірків, серед возів з яблуками, сливами і грушами – Походжав собі самотню, невідомий бранець, бідний козак-нетяга, таким він здавався усім навколо, чи то бурлака попихач жидівський, якому в житті не щастило, чи то п'яниця козак, чи того тіпака, свинопас і волопас.